Відчуття нереальності того, що відбувалося, наростало. Немов би сон, немов би дежавю. Обличчя, що втрачали обриси, думки, що плуталися, наче клубки холодних слизьких гадів.